Matturus og Guðspjarl, fyrst í kapitli, ættartara. Ættartara Jésu Krist, sonar Davís, sonar Abrahams. Abraham gatt Ísak, Ísak gatt Jakob, Jakob gatt Júta og bræður hans, Júta gatt Peres og Sara við Tamar, Peres gatt Esrum, Esrum gatt Ram, Ram gatt Aminadab, Aminatab kat Naksun, Naksun kat Salmun, Salmun kat Boas virahap, o Boas kat Obe viruut. Obe kat Iisai, o Iisai kat Davi konuk. Davi kat Salomen, ykonu uria. Salomon kat Roupoam, Roupoam kat Aapia, Aapia kat Asaf, Asaf kat Joosafat, Joosafat kat joram, Joram gat ussia, ussia gat Jotam, Jotam gat Akas, Akas gat Esekía, Esekía gat Manas sé, Manas sé gat Amós, Jósía, Jósía gat je konja og bræður hans á tíma herleyingarinnar til Babilonar. Eftir herleyinguna til Babilonar Gat Iakonja Sæl-Tiel, Sæl-Tiel gat Sérubabel, Sérubabel gat Abiud, Abiud gat Eliakim, Eliakim gat Asur, Asur gat Sattog, Sattog gat Akim, Akim gat Eliud, Eliud gat Eliasar, Eliasar gat Matan, Matan gat Jakob, og Jakob gat Jósef, mann en hún ól Jésu þann kaltlæg kristur þanne eru alls 14 ættliðir frá abraham til david 14 ættliðir frá david fram að herleyingunni til babylónar og 14 ættliðir frá herleyingunni til krists fæðing jesú krists var með þessum aðburðum maria móður hans var fastnu jósef en áður en þeir komu saman Reyndist hún þunguð al heilugum anda. Jósef, þestarmadur hennar, sem að grand var vildi ekki gjöra henni openbera minkun og hugði skilja við hana í kyrði. Hann hafi ráðið þetta með sér, en þá vitir að þist húnum engill dróttins í draumi og sagði Jósef, sonur Davís, óttastu ekki að taka til þín Maríu heitt konu þína. Barnið sem hún gengur með, er af heilugum anda, hún munn svo ala og hann skaltu láta heita Jésú því að hann munn frelsa líðsinn frá syndum þeirra. Allt þetta var til þess að rætast skildu orðróttins fyrir munnsbámannsins sjá, mærin munn þunguð verða og son ala, nafn hans munn vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, björði hann eins og engildrottins hafði bóðið honum og tók konu sína til sín. Hann kendi hannar ekki, fyrir en hún hafi aðeð svo og hann gaf honum nafnið Jésús. Annarkabli Þegar Jésús var fættur í bekkleiðum í jútiðu á dögum Herodesar konungs, komu vitningar frá östurlöndum til Jérusalem og söðu, Hvar er hinn nýfætti konungurgífinga? Við sáum stjörnum hans að renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heróttis heilði þetta var hann skefkaður og öll Jérusalem með honum. Og hann stemdi saman öllum aðstu prestum og fræðum hennum líðsins og spurði þá hvar á Kristur að fæðast. Þessu verði honum í bekkliðum í jútiðu En þannig að ritað hjá spámaninum, þú betli hem, í landi Júta, ekki eftir síst með að hefðarborga Júta, því að höfðingi mun fráður koma sem verður erður hyrðir lýðsmins Ísraels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín og laun, og gróst eftir því hjáðum nær stjarnan hefði byrst. Hann sendið á síðan til og sagði, farið,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 Fjallu fram og veittu því lotningu. Sýða lugu þeir upp fjárhyslum sínum og farið því gafir, gugg, reykjalsi og myrru. Eð það sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til hera og þessar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar þeir voru farnir, þá veitrast engill drottins Jósef í draumi og segir, rís upp. Takk barnið og móður þess og flý til ekiptalands. Þar skaltu vera unns ég segiðir, því að Herodes mun leita barnsins til að fyrifæra því. Hann vaknaði, tók barnið og móður þessum nóttina og fó til ekiptalands. Þar dvalðist hann þanga til Herodes var allur. Það sem dróttinn sagði fyrir mun spámann sem skildi rætast, frá ekiptalandi kallaði ég sonuminn. Þá sá Herodes að vitringarnir höfðu gappaðan og varð afar reyður. Sendi menn og létt myrða öll sveinbörni bekkli og nágræni hennar, vetur og yngri. Er það svaraði þeim tíma er að við komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremías bámans. Rött herðist í rama, grátur og kveinstafir miklir. Rakel grætur börnin sín og vill ekki huggast láta því að þau eru ekki fram að lífs. Þegar Herodes var dáin, þá vitast engill drottins Jósef í draumi í Egyftalandi og segir, rís upp, tak barnið og móðurðas og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátum lífbarðsins. Hann tók sig upp, og fór til Ísraels lands með barnið og móðuð þess. En þá var hann herði að Arkelás ríð ríkjum í jútuðu í stað herult þessar föðusins, ótaðist hann að fara þangað og hættið galilegu byggða eftir bendingu í draumi. Það settist hann í borg sem heiti Nazarit, en það átti að rætast sem sagt var fyrir munnsbámannana, Nazari skalan kallast.